Értem Egy fázol? Egy fázol. Na jó. <coughs> lesz, mert nem vagyunk olyan sokan, úgyhogy szeretném egy kicsit interaktívát tenni. Ez alatt azt értem, hogy ti is mondatok dolgokat, meg én is beszélek. És ö, tegnap egy nagyon jó élményben volt részem, ami nagyon ritka ez a fajta jó élmény, hogy kollégáimmal körülbelül huszan elmentünk egy hegyre, a Mátrában, Mátra Szent istvára ahol üzemeltetnek, az egyik hely a néhány közül, ahol sípályát üzemeltetnek ebben az országban. Hóágyukkal is lövik a pályát, valamint hogy a havat a sípályára, és nagy meglepetésre egyébként is nagyon sok hó volt az egyéb területeken is ami a hozzám hasonló ilyen sí szerető embereknél, ez egy nagy, nagy öröm, főleg, hogyha egész télen nem nagyon van belőle, de ami különös volt ebben, hogy a kollégáimmal volt ez egy olyan idő, amikor kölcsönösen mindenki szépeket mondott egymásnak, bátorító dolgokat, jaj, de jó, hogy te is jöttél, de ügyes vagy, még akkor is, hogyha tiszta hó volt, már az ember is esetkelt, és... Egy, egy kellemes időt töltöttünk együtt. Minden jó volt, minden szép volt, sütött a nap. Ideális volt, nem fújt a szél. És az angol nyelvben van erre egy kifejezés, ami valami olyasmit takar, hogy egy ilyen hegycsúcs élmény. Ilyen Úgy mondják ők, hogy mountain top experience. És ez jutott róla eszembe, hogy minden szép, felhők fölött, süt a nap, mindenki kedves, mindenki szép. A síbakancshoz megy a sisaknak a színe a lányoknál, a rózsaszín, minden. És, és nem látszik az, ami, ami sokszor a szürke hétköznapokban látszik. És arra gondoltam ma, hogy ugye van sok szürke hétköznap mindannyiunknak az életében, ahol sok nehézséget tapasztalunk meg. És elsősorban, ami eszembe jutott, amiről beszélhetnénk ma, hogy a munkahelyen, vagy aki fiatalabb, az iskolában, sokszor nehézségekkel szembesülünk, és bosszantó dolgokkal, és igazságtalanságokkal. Néha annyira, hogy még a kedvünk is elmegy az egésztől. Nem tudom, hogy ez előfordult esetleg már veletek is? Vagy csak velem? Tudtok ilyen példákat mondani? Esetleg valami konkrét példát a múlt hétről, vagy az előzőről, ha most nem volt ilyen? Igen? Most ez van? Az is egy probléma. Nincs elég munkanálatok, nincs elég kerék, amit le lehetne festeni. És most a, van annyi szabid, amit ki tudsz venni? Vagy? Aha, aha, igen. Korábban lehetett túlórázni, lehetett többet keresni, most kényszer szabadság van. Ja, más esetleg? Iskola, vagy egyebek? Hál' Istennek. Köszi. Esetleg van még olyan is, amikor valaki nagyon el van lepve a munkába valaki tapasztalojat? Mondjad először te? Kérem. Igen. Aha, kevesebben vagytok mi? Aha. Domonkos, annyit mondanék, hogy euh, ugye nagyon biblikus az, hogy dolgozzunk, és sőt a Biblia néhol nagyon keménynek látszó dolgot is mond a munkáról, azt mondja, hogy, hogy aki nem akar dolgozni, hangsúlyozom, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Volt egy probléma abban a gyülekezetben, ahova ez Pál írt, egy konkrét probléma, hogy voltak, akik szándékosan tétlenkedtek. Nem arról szól, akinek nincsen munkája, mert elveszítette, hanem aki nem hajlandó dolgozni, az egy helytelen hozzáállás. Domonkos, akkor mondjad, légy szíves. Köszönöm. Nem is tudtam, hogy így el van dugva. Na, közben menjünk tovább. Köszönöm. A... Én is a munkahelyemen többféle dolgot tapasztalok, és néha nagyon elmegy a kedvem az egész munkától közt. Például az elmúlt időszakban van néhány olyan projekt, amiért felelek, gép telepítések, ami most nagyon előtérben van, ahol határidőket kell teljesíteni, és egy másik kollégámtól örököltem meg ezt a munkát. Voltak bizonyos rajzok arról, egész precíz, konkrét leírások, hogy hogyan lesznek ezek a gépek letelepítve, hol lesz a helye pontosan, milyen hosszú lesz a behordó pálya, hol lesz a gépnek a helye és legjobb tudásom szerint igyekszem ezt intézni az alvállalkozókkal, meg a, a mi és a vezetés, felsőbb vezetéssel időnként rendezúzomot, és hát volt egy-két nagyon negatív élményem ezzel kapcsolatban. Odahívtak, hogy akkor nézzük meg ezt a dolgot. Reméltem, hogy nagyjából elégedettek lesznek vele, mert elég jól haladunk, úgy érzem a körülményekhez képest. És elkezdik fikázni. Nagyon erősen. Ez miért itt van, az miért ott van, micsoda hülyeség, hogy lehet oda gödröt rakni, és miért van ott. És mindezt ékes, külföldi nyelven, és sok káromkodással. És hát ezek kellemetlen pillanatok, és amikor egy héten van ebből több, akkor már az embernek eléggé elmegy a kedve a munkától. Ez az egyik fajta dolog, amit, amit tapasztalok, ami keserűvé teheti az embert. A másik meg, meg az a szürke, az a, az a hiába valóság, hogy, hogy mit csinálok én itt. Amikor az ember unja azt a munkát, amit csinál, hogy, hogy most kerekeket autóra, Más is legyárthatja Minek? Tehát amikor ez a, az, az egyhangúság van benne, és, és az, a, az az unottság, hogy miért foglalkozom ezzel. Ez a kettő szokott nekem az elmúlt időben problémát okozni. Látom, hogy néhányan értitek, hogy miről beszélek. <laughs> ja. És de ez a felsőbbrendű, ugye nincs egy még külföldi tulajdonú vállalat vagyunk, és sokszor, ahol a pénz van, meg egyébként is néhány nemzetnek a sajátossága az, hogy van egy ilyen felsőbbrendűség. És ahogy ők előadják azt, ugye ti hülye magyarok, nem tudjátok, hogy kell ezt csinálni, és ugye nem érzik jól magukat addig, amíg nem kritizálhatják meg olyan szintig, hogy alátámasztják az ő fontosságukat ezzel a ezzel a helyzettel. Például ugye az egyik kolléga annyira próbálta nekem hangsúlyozni, hogy mi a probléma egy bizonyos helyjel, ennél a gép előkészítésnél, vagy gép üzembehelyezésnél, hogy ugye németül ezt a szépen akarom mondani ürülék szót használta, ami az egyik kedvencük nekik. És nem tudtam segíteni rajta, hogy, hogy ne legyek egy kicsit színikus, de próbálok nem, de mondom neki, hogy tényleg, tényleg az van ott, hol mondom, mutas hol, hol, tényleg. És még jobban fölhergeltem vele, még jobban elbörösülött, és mondta, hogy... De tény, ami tény, hogy, hogy sokszor elveszi az ember kedvét az ilyesmi a, a munkától. És tudom, hogy nincsen ez másként a tanulásban, iskolában sem, meg sőt annál sem, aki esetleg otthon dolgozik. Van köztünk olyan, aki otthonról dolgozik, és úgy küldi el e-mailen a, a munkáját. De mindannyian ezt megtapasztaljuk valahogyan. Az iskolában esetleg egy, egy, egy kemény, igazságtalan tanár, aki elveszi a kedvedet attól a tantártól is, amit, amit egyébként szeretnél, a, vagy az egyetemen az, az a tanár, akinél vizsgázol, és semmi sem elég. Tudjátok, hogy miről beszélek. És ezek elveszik a kedvünket. És ráadásul, ráadásul nekünk hívőknek még ez egy kicsit nehezebb is, mert nekünk nincs meg az a lehetőségünk, hogy ugyanazokat az eszközöket használjuk a visszavágásra, amit ők használnak. Én nem szólhatok nekik vissza. A lehetőség megvan? Jó, oké, megvan a lehetőségünk, de utasításunk van egyértelműen a Bibliából, az Úrtól, hogy nem fizethetünk gonosszal, a gonoszért. És néha belemegyünk, ahogyan én is ezt a cínikus dolog, de általában ezt nem helyes tennünk, és ö, Isten gondoskodik róla, hogy kiderüljön, hogy az még rosszabbá teszi a helyzetet. Úgyhogy nem, nem tudunk igazán, ugye... Visszavágni sem, olyan jól. Közben az egy, első Péterből, had vegyek egy igeverset, a második fejezet 18-19-et szeretném felolvasni. Én azt mondja, hogy ti szolgák, pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. Kik ezek a szolgák? Ugye régen szolgák voltak, most pedig mi vagyunk. Mi, akik dolgozunk a boltban, a vállalatnál, akinek van főnöke, akinek van a Sőt, szerintem egy tágabb értelemben a diákok, akik tanulnak, akik fölött állnak a tanárok, az igazgató, a dékán, és mindezek. Tehát valahol mind ebben a helyzetben. Vagyunk, szolgák, vagyunk szolgálunk valakiknek. Tehát ti teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. Ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Ezeket is jól ismerjük. És azt mondja, nem tévedés, hogy nekik is engedelmeskedjünk. Ez, ez fáj. fáj. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Érezted már ezt így? Ez egy kegyelem. Én még nem. Sokszor azt érezzük, hogy a mi keresztény életünk az nagyon messze esik attól, amit a Bibliában olvasunk. Például olvasjuk az apostolok cselekedetét, látjuk a csodákat. Hogy látjuk, hogy valaki feltámadt a halálból, vagy a sánta jár, a vak lát, a Péter kiszabadul a börtönből, a rácsok leesnek. És mi ezt nem tapasztaljuk, úgy érezzük. Miért nem tapasztaljuk mi ezt a hétköznapi életünkben? Hogy lehet ez? De hogyha valójában megnézzük... Tudjátok-e azt, hogy az apostolok cselekedetei írás Lukácstól, tudjátok mennyi időnek a történéseit foglalja magában? 30 év. És van benne körülbelül, attól függ, hogy nézzük, mekkora mértékkel számoljuk, de körülbelül 30 körüli csoda lejegyezve. 30, van a 30, 30 év. Egy csoda per év. És ez több emberrel történt meg. És azt gondolom, ha már ebben a mértékben nézzük, akkor mi is sok csodát megtapasztalunk. Sokszor Isten csodás módon kiment minket, állást ad nekünk, gondoskodik még akkor is, hogyha nincs állásunk. Nagy dolgokat tesz. Tudtok ilyet mondani? Valami csodát? Mondjuk az elmúlt évből, ahogyan Isten gondoskodott? Rólatok? mondját légy szíves. Azt mondani. szuper. És hogyha így szemmeljük, kicsit hosszabb, időbe, hosszabb időre visszatekintünk, én már elég messzire visszutok, már már 40 fölött járok, akkor látom Istennek a kezét, még a munkahelyemen is, ahol már 15 éve dolgozom, és csodás módon megtartott. Kiestek mellőlem olyan emberek, akik rám támadtak, és engem megtartott, csodás módon. Meséltem már ezekről nektek. Úgyhogy Isten munkálkodik, de ott vannak ezek a szürke hétköznapok. És a Bibliában azt látjuk, hogy arra bátorít minket mindenki, minden apostol és a Bibliának az összes írója, hogy hit által éljünk. Mert hit és türelem által örököljük az ígéreteket. Azt mondja az ige. Hát kell ez a hétköznapokhoz, és vannak csodák néha, de a legnagyobb csoda az, ahogyan Isten megtart minket ezekben a a nehézségekben. Három dolgot szeretnék ezzel az élethelyzettel kapcsolatban végigvenni veletek. Az első az az, hogy, ugye, hogy mi történik mi történik ebben a, a helyzetben. Mi Istennek a célja ezzel az egésszel. Hogy lehet az, hogy ő egy szent Isten, egy tökéletes Isten, aki bármit megtehet, és megváltott minket, és egyenlőre legalábbis itt hagyott minket ebben a sokszor keserves helyzetben, és szürke hétköznapokban. Miért van ez? Miért kell ennek így lennie? Biztos, hogy amikor először, amikor megtértünk, akkor nem így képzeltük, hogy így lesz. És az egyik dolog, amiről szeretném, amit szeretném, hogy megnézzünk, az, hogy az ő képére formál bennünket. Erre fogunk nézni néhány igét. A második dolog, amit szeretném, hogy megnézzünk, az, hogy használ minket. Még akkor is. És gondoskodik rólunk. A harmadik, az pedig a dicsőség. Amit látunk újra meg újra felbukkanni az összes levelében, könyvében a Bibliának, és különösen az új szövetségben mostanában láttuk, hogy Péter is újra meg újra valami dicsőségről beszél, amit ő ismer. Valami dicsőségről, ami mindannyiunkra vár. Amit ő is, és a többi apostol is említ, és egyre jobban ismert, és száz százalékban ráállt, és arra számított, hogy az el fog jönni. Hát nézzük először a Római Levél 8. fejezetéből ezt a formálódás dolgot. Sokan ismeritek, szerintem kívülről is tudnátok idézni ezt az igyöverset, figyeljetek! Róma 8.28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Pont, ugye? Nem? Mi van ott? Vesző? Na, akkor álljunk meg itt egy picit. Mert sokszor van, hogy kicsit félreértelmezzük az igét. Azt gondoljuk például erről a versről, de szóljatok, ha ez veletek még nem fordult elő, hogy hát igen, ez azt jelenti, hogy amikor valami nem sikerül, vagy rosszul sikerül, akkor emiatt én még jobb dolgot fog kapni Istentől ma, vagy mostanában. Tehát a, a hétköznapokra gondolunk, arra gondolunk, hogy a, megtörténik velünk az a napi csoda. És Isten a mi vágyainkat teljesíti. Ha nem így, akkor valami még jobban, és valami nagy dolgot fog tőle kapni. És ez előfordulhat, és elő is fordul, de... Ez nem elsősorban erről szól. Olvassuk tovább, mert tényleg egy vesző van ott. Tehát azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Jó, elhívott. Fo tovább. 29-es vers. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, húha, mit rendelt el, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez. Hoppá, hasonlóak vagyunk-e a fia képéhez, amikor újjá születünk. Igen, egy bizonyos értelemben igen, meg egy mértékben, mert az ő hasonlatosságára teremtettünk, gondolkodunk, tudjuk őt keresni, képesek vagyunk jó dolgokra, de sok tekintetben még nem hasonlítunk ő rá kell legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Hát ezt meg hogy kellene érteni? Sok testvér között első szülött. Azt hittem, hogy Isten az én atyám, és én az ő gyermeke vagyok. És ez igaz is. De vegyétek észre, és merjük elhinni azt, hogy mit mond itt rólunk, Pál. Kik vagyunk Jézusnak? Kik vagyunk-e szerint Jézusnak? Igen. A testvére is vagyunk Jézusnak. Ez azt jelenti, hogy belekerültünk egy családba, ahol van egy hihetetlenül példás, tökéletes, bűnt soha el nem követő mindenkit, embereket a végletekig, a halálig szerető testvérünk, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. És félve mondja ezt ki az ember, mert tudjuk, hogy mennyire lehetetlen ez a dolog, de mivel ő végezte el a kereszten ezt a munkát, értünk, ezért azok vagyunk. Nem csak a gyermekei, hanem a testvérei. És ezért nagyon fontos az, hogy ennek a családnak a képére, az ő képére formálódjunk. Hasonlítsunk ő rá. És ebben Kiváló eszköz az ő számára, az én fájdalmam a cégnél, amikor szídják a fejemet. Ez egy nagyon hatékony eszköz. Sokkal hatékonyabb eszköz, mint amikor fönn vagyok a hegycsúcson, és süt a nap, és síjjelek. Azért hálát adunk, és van ilyen, és ez jó. De a hatékony eszköz az, ami fáj egy kicsit. 30. verssel folytatom. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, ezt, hogy hasonlítsanak rá, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, azaz igazátette, ő általa, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Lehet, hogy nem érezzük ma úgy, hogy megdicsőültünk már, és már minden gond elmúlt, de. Isten szemszögéből, ahogyan a proféciákban is látjuk, a visszatekintve ír azokra a dolgokról, amik még meg sem történtek. És ez is egy ilyen profécia-szerű ige. Isten szemszögéből, hogyha te hiszel Jézusban, akkor téged ő kiválasztott, ahogyan Jézus mondja a tanítványainak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. És ezt nehéz megérteni, mert nyilván mi is, mi is választottuk őt. De azért választottuk, mert ő kiválasztott minket. De lényeg az, hogy amennyire ez az, az ő szemszögéből, ahogyan ez látszik, ez már megtörtént. Ha te ma itt egy hívő vagy Jézusban, akkor te el van döntve egészen biztos, bizonyos, hogy meg fogsz dicsőülni, és abban a dicsőségben fogsz részesülni Jézussal. Úgyhogy fontos ez neki, hogy a... hasonlítsunk ő rá. Sőt, úgy tűnik, hogy talán ez a legfontosabb neki. Nem feltétlenül csak a, a napi jó érzés, meg a, az örömök, hanem az is, hogy hasonlatossá váljunk ő hozzá. Az Ószövetségben is látjuk ezt a témát felbukkanni. Van egy kedvenc igém, amiből hadd idézzek, az a Mózes 5. könyvéből, 8. fejezet. Emlékezz vissza az útra, amelyen vezetett téged az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, parancsolatait, vagy nem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, sem atyáid nem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Nevelte őket Isten, a saját népét. És a kedvenc versem, a 16. versnek a második felét még idézem, megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen te veled. És ezt teszi velünk is. Mi a mi célunk a mi életünkkel? Mi a te célod vele? Mi a siker a mi számunkra, a mi életünkben? Mikor érezzük magunkat sikeresnek? Mikor minden jól megy, mindenki elismer bennünket? Mert ő neki, Isten számára a siker, amikor hasonlóak vagyunk hozzá, és az ő dicsőségét tükrözzük. Említettem nektek egy ideje, hogy amikor Vajtán találkoztam egy vezetői konferencián néhány régóta ismert testvére vagy hívővel a budapesti, meg egyéb az országban más helyekből, gyülekezett tagokkal, olyanokkal, akiket régen ismerek, felismertem azt, mivel ritkán látjuk egymást, hogy mennyit növekedtek, és mennyire jó volt az ő jelenlétükbe lenni, és csak beszélgetni velük. Az az érzékenység, az a kedvesség, az a jó illat, ami, amit Isten munkál ki. Annyira jó volt tapasztalni ezt. És Istennek ez a célja velünk. Nem az feltétlenül, hogy hatalmas csodákat tudjunk tenni, vagy, vagy nem is elsősorban az, hogy hatalmasra növekedjenek a gyülekezeteink, vagy, vagy nagy sikert érjünk el a munkánkban, és magas pozícióba kerüljünk. Ez mind másodlagos. Az a célja velünk, hogy hasonlítsunk őre, és tükrözzük az ő, az ő dicsőségét, és így áldjuk meg a, a környezetünket. A második pont az pedig az, hogy Isten használ bennünket, még ezekben a helyzetekben is, és nem hagyja úgy a helyzetet örökre, hanem gondoskodik rólunk. Nézzük meg az első Péterben levő szakaszunkat tovább, 1 Péter 2, második fejezet, 19. verstől a 22-ig olvasom. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hiába, Bocsánat. kitartóan tűrítek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves Isten előtt, Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Tehát kitartóan tenni a jót. Ez kedves ő előtte. Szeretnénk kedvesek lenni ő előtte? Persze, hogy szeretnénk. Tegyük kitartóan a jót. És azt mondja, hogy erre hivattunk el. Hoppá, erre hivattunk el, hogy a nehézségek között kitartóan tegyük a jót. Én azt hittem, hogy én másra iratkoztam föl, amikor, amikor úgy döntöttem, hogy Jézust követem. Azt hittem, hogy csupa siker, hát ő mindenható Isten, meg akarja áldani az életemet, pénzzel, sikerrel, könnyűvé akarja tenni az életemet. Ő azt mondta, ő hordozza az én terheimet. Hogyhogy hogy erre hivattatok el? Hogy elszen, és ráadásul igazságtalanul, jól olvastuk ezt? Kitarton cselekedni a jót. Kiméletleneknek is szót fogad, ö, ö, engedelmeskedni. Ezt írja. Ezt írja tietek is? Ezt írja. Erre hivattunk el. Kitartóan tegyük a jót. Ő érte, és nyilván ő általa. Ezt nem tudjuk magunk tenni. Az ő példáján, és az ő erejéből. És ahogyan ráállunk erre, az ígéretre, és engedelmesek vagyunk, és azt mondjuk, hogy oké, okay, bár én nem tudom ezt megtenni, de te miattad, Jézus. Mert te megtetted, értem hogy szenvedtél kitartóan a kereszten értem. Ezért rálok erre, és a te erődből elhatározom, hogy így teszek, akkor kapunk hozzá erőt, kapunk hozzá békességet, vagy nyugalmat, örömöt, és felülemelkedünk ezen az egész leterheltségen, ami származik a főnökünktől, vagy a tanárunktól, vagy a környezetünktől. És így, Kedvesek vagyunk ő előtt, és az ő áldása van ezen. Jézussal sem volt ez másképp. Amikor Jézus a keresztre ment, és felvitte a Golgotára a keresztet, aztán utána valaki más vitte helyette, és szenvedett a kereszten, akkor az emberek álmultak rajta, hogy hogy lehet, hogy ez az ember nem magára gondol. még ilyen szenvedésben sem magára gondol. Hanem azzal a kettővel foglalkozik, aki mellette van, és azokért imádkozik, akik keresztre tették őt. És ekkor többen felismerték, pont ekkor, amikor a legnehezebb volt. Nem akkor, amikor bevonult Jeruzsálembe csak a, a szamáron, hanem ekkor is az emberek felismerték azt, hogy ez valóban Istennek a fia. És hasonlóan van ez velünk is. Akár hiszitek, akár nem. És ezt nagyon nehéz elénünk. És általában úgy gondolkodunk, van egy ilyen tévhitünk, hogy minket Isten akkor használ, amikor erősek vagyunk, amikor épp csoda történt velünk, és kirobbanunk az örömtől. És lehet, hogy Isten használ minket akkor. De Isten akkor is használ minket, amikor szenvedünk. És itt az a kérdés, hogy hogyan szenvedünk mások előtt? Mert nagyon figyelik az életünket. Nekünk hívőknek, a munkahelyünkön, hogyha tudják, hogy hívők vagyunk. Csak mondok erre egy példát felszabadítású Volt egy széges buli, ilyen karácsonyi buli, és történt egy relatív jelentéktelen esemény köztem és egy kollégám között, amikor összevitatkoztunk, de elég erős hangon. Véletlenül... Oda mentem egy másik kollégámhoz, kezet akartam vele fogni, és ez a másik kollega kilökött egy üveg sört a harmadik kollégámnak a székére, aki éppen nem volt ott. És euh, próbáltam elrendezni, én is segíteni abba, hogy fölítassuk a székről, a, adtam valami szalvétát, és nem is én löktem ki ezt a sört. És visszajött a srác a helyére, akibe szerintem már volt egy pár sör, és elkezdett velem hőbölögni valami iszonyatos, durva hangon, mi csinálsz, te? Hogy belőszered a bűtön, a széken? És hát, én sem, hogy mondjam, nem teljesen a szentlélekkel voltam betöltve talán. <gül> és ö, visszaszóltam neki elég erősen, és ö, erősen ö, tulajdonképpen elmondtam neki, hogy teljes tévedésben van. Ezt nem én csináltam, sőt, még segíteni is akartam arra, és mit képzel, hogy elkezd velem pompogni, amikor azt se tudja, hogy mi történt, hiszen ott sem volt. És az érdekesség a történetben az, hogy a munkahelyen, a, jövő, a következő héten rengetegen erről beszéltek. És vagy hárman megkérdezték tőlem, hogy mi történt. Hallom, a titusz titus a neve. A Bibliát nem ismeri. Valami véletlen. Azt hittem, hogy hívő... Na mindegy. Azt hittem, hogy valami hívő szülőgyermek, hogy ezt a nevet kapta, és kiderült, hogy a sorsolással döntötték el, hogy mi legyen a gyereknek a neve. És így jött arra. Na mondj! Tehát a lényeg az, hogy a munkahelyem mindenki erről beszélt. Balást tényleg hallom, hogy ezért titusszal majdnem összeverekedtek meg tudod, meg a többit. És meglepetésemre nagyon izgalmas volt nekik az, hogy végre elállták a hívőt kicsit kikelni magából, és majdnem bunyózni. És egyébként a Mielőtt hazaindultam ebből a buliból, oda mentem hozzá, hogy mindenki máshoz, boldog karácsony, minden is megbeszéltük és ő is, bocsánatot kért, hogy kiderült ugye, hogy nem úgy tudta a történteket, ahogyan voltak és teljes békességben. És utána is a munkahén igyekeztem úgy bánni, vele van egy új, hogy mondjam, egy új szintre emelkedett a kapcsolatunk, és van egy ilyen tisztelet és remélem, hogy ezt is jól látják a kollégáim, de a lényeg az ebben, hogy nagyon nagyító alatt vagyunk hívőként a munkahelyen. Tudják rólunk. Mi akkor is, ha nem sokat beszélünk róla, de tudják ezt rólunk, és nagyon figyelik az életünket. És mindenki szenved valamikor. Hívők is, nem hívők is. Igazságtalanságtól, sok munkától, kevés munkától, mindenki szenved. De ez egy kiváló lehetőség arra, hogy mi Istennek átadjuk magunkat, és úgy szenvedjünk, ahogy ő is szenvedett. Helyesen, kitartva, kitartással tenni a jót. az titokban használ minket Isten ebben. Volt egy időszak az életemben, amikor Veszprémbe mentem, mert alakult ott egy kis keresztény gyülekezet, és azért mentem, hogy segítsem ott a, ennek a munkáját, és teljes meggyőződésem volt, mielőtt mentem, hogy nekem ott van a helyem. Elmentem, és nagyon kellemetlen, keserves időszak volt, mert nagyon nem jöttünk ki a, a, a, a pásztorral. Egy kis csoport volt, és ö, a MET nevű pásztorral, nem ezzel a met nagyon nem jöttünk ki. Van ilyen, és ö, szenvedtem, küzdködtem, mert úgy éreztem, nem ismer el, nem ad lehetőséget. Nehéz időszak volt, és ö, nem éreztem azt, hogy Isten használna engem. Egy ilyen küzdködés volt inkább, hogy a, a felettessének az ember nem, nem tetszik, nem jó, nyög, nyögvenyelős az egész. És mindez idáig szinte úgy könyveltem el azt az időszakot, hogy hát igen, az egy ilyen pusztai vándorlás szerű egy ilyen nehézség volt. És hát ugye nem sok gyümölcsel. És nem régiben kaptam egy levelet Amerikából egy lánytól, aki arról számol be, hogy volt Veszprémben egy evangelizációs alkalom, amin én beszélgettem vele, türelmesen, Isten dolgairól, és nagyon nagy sorsfordító beszélgetés volt ez neki. Nem akkor tért meg, már akkor is valahogyan hit, de akkor indult el igazán a, a hívő élete egy jó irányba, és hogy nem hiszem el, hogy ő mennyire, mennyire hálás nekem ezért, és hogy ez milyen fantasztikus bocsánat, hogy csak most szól. És Megmondom őszintén, hogy nem emlékszem erre az evangelizációs alkalomra. Először azt hittem, hogy valaki másról beszél, mert abszolút nem emlékszem így erre az egészre, de beigazolódott a levélváltásból, hogy ismer pontosan, tudja testvéremet, minden, és azóta több levelet váltottunk, és nagyon jó volt ezt hallani. De arra akarok csak rámutatni, hogy amikor úgy érzed, amikor úgy érezzük, hogy nem jó az egész, szenvedünk, keserves az egész, még talán azt is hisszük néha, hogy, hogy nem is vagyunk igazán hívők. Isten használ. Mások figyelnek, és Isten használ. Mert te máshogy szenvedsz. Istennek a lelke van te benned, és te úgy szenvedsz. És ez látszik. A másik pont, ennek a pontnak a B pontja az, hogy Isten gondoskodik. És euh, hadd olvasom a 23-as verset. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, Jézus. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Hát Isten gondoskodik az igazságos ítéletről a megfelelő időben. Lehet, hogy nem abban a pillanatban, amikor mi akarjuk. Eszembe jutott -e, te a te bizonyságtételed is a munkahelyről, a küszködés, de tetted a jót. És elég hamar, relatív visszatekintve, eljött az a pillanat, amikor kiderült, hogy nem téged rúgtak ki, hanem azt, aki tényleg csalt. És azóta elő is léptettek. És Isten tudja pontosan a nehézségünket, a küszködésünket, és egészen pontosan meghatározza a mértékét. Azt a napot, amikor vége lesz, vagy azt, hogy milyen mértékben lehet ezt föltekerni. ezt még kontrollálja az eseményeket. És gondoskodik arról is, hogy, hogy akár megszűnjön ez a helyzet, hogy megváltozzon ez a helyzet. Jézus szenvedett szándékosan miértünk, és miattunk eltűrte a szenvedést. És nem hogy olvassuk, amikor szenvedet nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Rábízta az atyára. Milyen nehéz ezt nekünk is megtenni. Hogy azt mondani, amikor lekiabálják a fejünket, vagy, vagy ö, szidalmaznak minket igazságtalanul, vagy egy vizsgán kirúgnak igazságtalanul, holott rengeteget készültél rá, és tudod, hogy tudod azt a szintet, amivel átengedhetnének, milyen nehéz akkor ezt szó nélkül tűrni. És nem írni valakinek, vagy, vagy meggyőződni róla, hogy azért tudják, hogy milyen szemetek. Nem, hanem tűrni, elengedni ezt. És azt mondani, atyám, te tudod ezt. Te ismered, te ismered az igazságot. Megfelelő pillanatban tudom, hogy ki fog derülni. Azt kéri Jézus is tőlünk, hogy ő érte tűrjük ezt el. Jézus szenvedett a keresztén értünk de nem maradt a sírban, ez nem tartott örökké ez az állapot. Sok helyen a kereszten még ábrázolják, hogy Jézus ott van, de Jézus nincs a kereszten. Ott volt, sírba tették, és feltámadt harmad napon, és nincs a sírban, a mennyben van, és könyörög értünk. Így a te problémát sem tart örökké. A szomszédod, aki idegesít, a főnököd, aki idegesít, Időleges. Én a munkahelyemen az elmúlt 15 évben sok ilyet tapasztaltam. Rám támadt valaki, nagyon megkeserítette az életemet, hazudozott rólam, és egy év múlva már ott se volt, meg kirúgták. Kiderült, hogy ő járt rossz úton. Sokszor előfordult. Tudjátok, hogy még az igazgatóval is volt egy ilyen meccsem. Azt hittem, ki fognak rúgni, de kitartottam az igazságban, és ő neki kellett mennie. A vállalatnál a legelismertebb igazgatónak, az összes nemzetközi gyár közül. Kiderült, hogy nem jó úton járt. Meg volt szabva az ideje. És így meg van szabva a te problémátnak a mindennek az ideje, és nem tart örökké. Úgy tűnik sokszor, hogy mi vagyunk a vesztes helyzetben, amikor leszúrnak minket, amikor... Ö, ö, igazságtalanul bánnak velünk, és hatalmaskodnak fölöttünk a tanárok, vagy valami. De valójában, hogyha igazságtalanul teszik ezt, és nem hívők, akkor te vagy a nyertes helyzetben, és ő van a vesztes helyzetben. És ha meg nem tér, akkor elkárhozik. Te neked pedig be van biztosítva az örök helyed a győztes csapatban. tudjuk azt, hogy ha valaki igazságtalanul jár el, ilyen gonoszul, ahogyan sokszor tapasztaljuk, akkor ö, tulajdonképpen biztosan őt utol fogja érni az ő végzete. És sokszor ebben reménykedünk. Hú, nem hívő, ugye, eleve már hazudott, és igazságtalan, biztos, hogy utol fogja érni a végzete. De mi lesz az ő végzete? Az a kérdés. Mi van, ha mondjuk megtér, és besétál ide? Az a gonosz ember. Ugyanolyan gonosz, mint mi voltunk, vagy vagyunk néha. És vajon mi Istennek a célja? Lehet, hogy pont azoknak az életében használ minket, amikor üvöltenek velünk, akik ezt teszik, ezt az igazságtalanságot? Lehet. Simán lehet. Egyet tudunk a Bibliából, azt mondja az ige, hogy Isten, hogy is van, nem akarja, hogy bárki elkározzon. A pokol az nem az embereknek van, eredetileg. Az a sátánnak van, és az ő angyalainak. Nem az embereknek. Istennek az a szíve, hogy mindenki megtérjen, és eljusson, az igazság megismerésére. Ezt tudjuk a a második Timóteus levél, levélből. Hogy? Abból? És amikor így mutogatok rátok ebbe, hogy ismerjétek föl, hogy akár ők is megtérhetnek, akkor három újjal mutatok vissza. Mert amikor ebben a helyzetben vagyok, ez a legutolsó amire én gondolok. Hogy aki kínoz engem a szemét szavaival az megtérhet. De ez az igazság. És Istennek az a vágya, hogy megtérjen. Úgy, hogy te megtértél, meg én megtértem. Utolsó lap jön. Érzem, hogy kicsit kezd hosszú, hosszúra nyúlni. Az utolsó dolog, amiről pedig szeretnék beszélni, azt hiszem ez a legfontosabb. Ez a, ez a dicsőség. Péter is, akinek a levelére most többnyire támaszkodtunk az elmúlt időben, földi életében többször megtapasztalta ezt a, ezt a dicsőséget. Belelátott. Elmentek kicsit a felhők, és belelátott ebbe a dicsőségbe. Az egyik jelentős esemény, ami történt még egész korán, amikor Jézussal jártak, az a, ez a Jézusnak ez a bizonyos átváltozása, amit röviden nézzünk meg a Máté 17-ből.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 A másik említés szerint olyan fehéren, amilyen fehérre nem lehet ruhát festeni. Mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés. És beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. A másik evangéliumi említésből kiderül, hogy nem tudta mit mondjon. És ezt mondta. De Péter beletekintett itt is ebbe a dicsőségbe, és, és máskor is. Pál is beletekintett, ami valószínűleg amikor megköveszték Lisztrában. Azt mondja, fölragadott a, a hetedik mennyi És olyan dolgokat látott, amit, amit nem is szabad látni embernek. És az apostolokat, és akik írták ezeket az ígéket, ez a dicsőség fűtötte már el, előre. Ez, ebbe beleláttak, és tudták, hogy az... Mindennél többet ér, és mindennél tovább fog tartani. Ez fűtötte őket, és mi nekünk is fontos, hogy előre tekintsünk, ne csak a mai életünkre figyeljünk, ne csak arra, hogy mi van most, és hogyan oldja meg Isten ezt a problémát, hanem hogy hogyan vezet minket végig, és mi lesz a, a végén. Péter egyből ott akart maradni ezen a helyen, annyira tetszett neki, és azt gondolom, ha mi láttuk volna, mi is ott akartunk volna maradni ebben. És eljön annak is az ideje. Most egy kicsit tévesen látjuk a mi életünket. Mert azt látjuk, hogy van a, van a ma, a mai helyzet, ami az egész életünket betölti, és a problémáink, és ezt látjuk. És látjuk, hogy, olvasuk az igét, egyszer lesz egy olyan idő, amikor dicsőség, minden rendben, Jézus letöröl minden könnyet a szemünkről, semmi fájdalom nem lesz, az élet folyója folyik, és a népek gyógyulására van, és tudjuk, hogy ez, ez egyszer lesz, de nem azzal foglalkozunk, hanem mert itt van a ma. És a valóságban pedig fordítva van. Mert mi a fontosabb, az, ami örökké való, és örökre részesülünk belőle, vagy az a pillanat, ami múlik? Magától értedődik a, a válasz, és a valóságban a helyes látásszög, vagy a látószög az pedig az, hogy van az a kicsi ma, amiben most éppen vagyunk, de el fog múlni. És van az a nagy örök dicsőség, amiben részesülni fogunk bizonyosan mindenki, aki hisz, Jézussal, és letöröl minden könnyet a szemünkről, és nem lesz szenvedés, és ott lesz az életvize újra. Mellesleg ez az eredeti terv. Ez az eredeti terv, hogy Isten az emberekkel van, és az emberek Istennel. És csak visszaállítja azt. De ez a helyes látószög. Pál azt mondja a római levélben, Róma 8.18. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely, amely láthatóvá lesz rajtunk. Nem is hasonlítható hozzá. Annyi, annyira eltörpül. Nem hasonlítható ehhez. Örökre vele leszünk. Amikor egy hosszabb túrára készülünk menni, mondjuk egy sí túrára, egy hetes síelésre, Zsoltira gondoltam, de pont nincs itt, akkor nagyon gondosan készülődünk, már hetekig, sőt, főleg ő szervezi az utat, ki fog jönni, ki lesz a síoktató, Mindenkinek van-e síléce, jó be vannak-e állítva a sílécek, be vannak-e vakszóva a sílécek, az éle ilyen állapotban van, mit viszünk enni, ha ott főzünk, milyen húst viszünk, ki gondoskodik róla, tehozol ezt, az. és ez egy nagy szervezés. Rengeteg figyelmet igényel, főleg, hogyha relatív olcsó helyre akarnak menni, hogy nem étterembe, ugye ritkán tud a magyar ember elmenni mondjuk egy nyugati országban, és nagyon fel kell készülni. Pénzzel, meg minden mással, gondolattal, szervezéssel. De ez csak egy hét. Lehet, hogy valaki megteti, hogy elmegy két hétre. De az egy rövid időszak. Mégis mennyit készülünk rá? Azonban mi ránk bizonyítottan, egyértelműen, akik hiszünk, vár egy örökké való időszak, amikor Jézussal leszünk. És ami most van, nem lesz már. Hogy készülünk erre? Hogy készülünk erre? Ez a kérdés. Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked, hogy te velünk vagy, és hogy neked van egy pontos terved a mi életünkre. Köszönjük, hogy te elhívtál minket, kiválasztottál minket, most is munkálkodsz bennünk, és Uram, megvaljuk neked, hogy utáljuk sokszor ezt a munkálkodást, ezt a helyzetet. Unjuk is meg, meg kellemetlen is sokszor. De ha rátekintünk, ahogyan te tűrted a, a te nehéz helyzetedet önként miértünk, akkor megértjük, hogy mi is megtehetjük ezt érted. És főleg, ha tudjuk, hogy a te lelked a segítségünkre, rendelkezésre áll, és hogy Te velünk vagy ebben is. És kérjük, hogy segítsenünk ezt helyesen látni. És amikor szenvedünk, Uram, amikor a nehézségben vagyunk, segíts ezt megérteni, és látni a te lelkeddel, és kitartani a jóban. Ezt tudjuk, hogy csak veled lehetséges, csak tőled jöhet. És segíts, Uram, látni a te dicsőségedet, és bízni abban, Uram, arra támaszkodni a tiéd vagyunk, és szeretnénk a te dicsőségedet tükrözni itt, Uram, a Földön, a nehézségeimben, a hétköznapjainkban. És azt kérjük, hogy ez legyen mind a te dicsőségedre. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy akik hiszünk, te veled leszünk, Uram, örökre. És teljesen elmúlik minden gond, minden baj, és egy nagy örömben végre veled lehetünk, aki teremtettél minket, elhívtál minket, és megváltottál bennünket. Dicsérjük a Te nevedet, és kérjük, hogy áld meg, minket, áld meg minket a jövő héten, és segíts erősen Te veled járni. Ámen.